Перша світова війна Перша світова війна, яка тривала з 1914 по 1918 рік, забрала мільйони життів. Вона розпочалася в Європі, але поширилась на інші частини світу. Основні дати Серпень 1914 Спалахує війна між Антантою Франція, Росія, Великобританія, Бельгія, Сербія, Чорногорія та Німеччиною і Австро-Угорщиною. Листопад 1914-го. До Німеччини та Австро-Угорщини приєднується Туреччина. Утворення Троїстого Союзу. Травень 15 Італія вступає у війну на боці Антанти. Жовтень 15 Болгарія підтримує Троїстий Союз. Серпень 16-го. Румунія виступає на боці Антанти. Квітень 17-го. США вступають у війну як союзник Антанти. Грудень 17-го. Росія укладає перемир'я з Німеччиною. Листопад 18-го. Бойові дії припиняються. У Версалі, Франція, підписано мирний договір. У цій війні брало участь майже 40 країн. Більше, ніж будь-коли, бо її йшли на Близькому Сході і в Африці, але основні дії розгорнулись в Європі. Початок війни До війни призвело суперництво кількох європейських держав. Австро-Угорщина уклала союз з Німеччиною, аби зупинити просування Росії на Балканах, а Франція підтримала Росію, сподіваючись таким чином стримати могутність Німеччини, яка дедалі зростала. 28 червня 1914 року австро-угорський ерцгерцог Франц Фердинанд був убитий сербським терористом. У відповідь Австро-Угорщина, підбурювана Німеччиною, оголосила війну Сербії. Сербія попросила допомоги у Росії, яка виступила проти Австро-Угорщини. У результаті учасники конфлікту розділились на два табори: Антанту Великобританія, Франція, Росія, Італія і США та Троїстий Союз – Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина. Перші бої На Східному фронті російську армію було розгромлено німцями під Танненбергом. Але у вересні росіяни завдали поразки військам Австро-Угорщини в Галичині. На Заході німці розпочали наступ на Париж але були зупинені біля річки Марна 8 вересня 1914 року. Тим часом англійці не дозволили німецькій армії здійснити обхід французьких військ з півночі. До жовтня воюючі армії перейшли до позиційної або окопної війни. Нова зброя Загородження з колючого дроту Кулемети та артилерія Зміцнили оборону настільки, що вести наступальні дії стало надзвичайно важко. На допомогу атакуючим намагалися застосовувати отруйні гази, але вони рідко серйозно впливали на результат наступу. Танки, вперше застосовані Англією в 1916 році, легко долали перешкоди, але часто виходили з ладу. Літаки діяли успішніше, вели розвідку коректували артилерійський вогонь і скидали бомби на ворожі позиції. Німецький пілот Манфред фон Ріхтгофен, прозваний Червоним бароном, став одним з перших повітряних асів і збив 80 ворожих літаків. Світ у вогні В Африці англійські та французькі війська вторглись у німецькі колонії. У 1915 році австралійські та новозеландські частини атакували турків на Галипольському півострові, але були розгромлені, зазнавши значних втрат. На морі німецькі кораблі та підводні човни топили кораблі Антанти. А в 1917 році почали атакувати всі кораблі, які рухались до портів країн Антанти. США оголосили протест а потім вступили у війну. Останні бої У 1917 році більшовики, захопивши владу в Росії, уклали перемир'я з Німеччиною, і вона, перекинувши вивільнені війська зі Східного фронту у Францію, у березні 1918 року розпочала масований наступ, який допоміг зупинити американські війська. У вересні та жовтні Болгарія, Туреччина і Австро-Угорщина вийшли з війни, і Німеччина попросила миру. 11 листопада 1918 року було оголошено про припинення вогню. Закінчення війни Першій світовій війні було сплачено страшну данину. Німеччина втратила вбитими 1,9 мільйонів чоловік. Росія – 1,7 мільйонів, Франція – 1,5 мільйони, Англія та Австро-Угорщина – по 1 мільйону. Австро-Угорщина розпалась на Австрію, Угорщину, Чехословаччину та Югославію. Польща, Естонія, Латвія та Литва здобули незалежність. Провідні європейські країни позбулися колишньої економічної могутності. Війна, яку багато хто хотів би вважати останньою, закінчилась безрезультатно. Але бійня, що спалахнула в Європі через два десятиліття, виявилася ще жахливішою. Ілюстрації. Перша світова війна розпочалася після того, як сербський студент Гаврило Принцип убив австро-угорського ерцгерцога Франца Фердинанда. Принципа було засуджено до 20 років ув'язнення, і він помер у в'язниці в 1918 році. Кайзер Німеччини Вільгельм II 1859-1941 здійснював політику агресії стосовно інших країн. Ллойд Джордж 1863-1945 Прем'єр-міністр Великобританії в 1916-1922 роках. Російський цар Микола ІІ 1868-1918 підтримав Сербію в її конфлікті з Австро-Угорщиною, і Росія вступила у війну. Російські козаки виявилися справними розвідниками, але були непридатними для окопної війни. Внаслідок окопної війни театр воєнних дій був невеликий. Помітне переміщення лінії фронту спостерігалось лише на сході. Літаки були новим видом військової техніки, яка би для розвідки та бойових дій. Невелика сербська армія в грудні 1915 року змушена була відступити із Сербії до Греції. У 1914 році британська армія була наймалочисельнішою, зате складалася з професіоналів. Німеччина мала найчисленнішу і найкраще вишколену армію світу. Окопна війна Бойові дії на Західному фронті велись із траншей, захищених колючим дротом та кулеметами. Солдатам в окопах доводилося сутужно. Болото по коліна постійні артобстріли, кулі снайперів та раптові атаки. Хоч у битвах при Сомі та Вердені в 1916 році загинуло понад 2 мільйони чоловік, жодна з воюючих сторін не змогла просунутись більш як на кілька сотень метрів.